de predici prin care încercăm să vedem care este soluția Cuvântului Lui Dumnezeu pentru problemele prin care noi trecem în fiecare zi. Noi credem că Cuvântul Lui Dumnezeu are soluții concrete și noi, ca și copii ai Lui Dumnezeu, putem să acționăm pe baza acestor soluții. Până acum am învățat că este foarte important ca să declarăm credința noastră, să verbalizăm credința noastră, să rostim și să luăm decizii pe baza credinței pe care noi avem, să folosim cuvântul lui Dumnezeu și pe baza cuvântului lui Dumnezeu să declarăm prin credință biluință, victorie, eliberare în viețile noastre. Apoi am învățat că Isus Hristos a venit pe pământul acesta ca oile lui să aibă viață și să o aibă din Berșu. Nu numai să supraviețuiască, nu numai să trăiască la nivelul mediocru, ci să trăiască din plin, să aibă prosperitate spirituală și materială. Este voia lui Dumnezeu. Și asta rezolvă foarte multe din problemele noastre. Duminica trecută am înțeles că foarte multe probleme și situații vin în viața noastră datorită modului în care noi ne vedem pe noi înșine. Și am înțeles duminica trecută că este important să avem o imagine de sine pozitivă și reală. Și că noi nu trebuie să ne bazăm pe ce spun alții sau ce au spus alții despre noi, ci să ne bazăm pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și imaginea noastră de sine să fie zidită pe cuvântul lui Dumnezeu. În această dimineață vom înțelege un lucru foarte important dacă vrem să ne rezolvăm cu adevărat problemele din viața noastră. Și tema predicii din această dimineață este zidirea unei relații corecte. Cuvântul lui Dumnezeu din Ioan, din capitolul 15, spune în felul următor, începând cu versetul 12. 12.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 Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână pentru ca orice veți cere în numele meu, Tatăl să vă dea. Asta e relația. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Dacă vă urește lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră.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 și pe al vostru vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel care m-a trimis. Stimați creștini, ne găsim în fața unei realități cu care ne confruntăm în fiecare zi. Omul a fost creat de Dumnezeu o ființă relațională. Și după ce Dumnezeu a creat omul în splendoarea lui, Dumnezeu a constatat că nu este bine ca omul să fie singur. Și de aceea a creat pentru această nevoie relațională a omului familia, apoi națiunile și în final biserica. Familia, națiunea și biserica sunt locurile în care Dumnezeu a creat. Cadru, pentru ca omul să poată să-și împlinească această nevoie relațională. Dar așa cum spune Ioan, în lumea aceasta sunt două sisteme prin care nevoia relațională se poate satisface. După căderea în păcat a omului, au apărut aceste două sisteme. Este sistemul firesc care este guvernat de legile lumii acesteia, sistem care a fost promovat de căderea în păcat a omului. Și apoi este sistemul lui Dumnezeu guvernat de legile Lui Dumnezeu. Fiecare om are autonomia și libertatea din partea Lui Dumnezeu să decidă asupra vieții Lui în ce sistem va trăi, în ce sistem va opera, în ce sistem își va împlini nevoile relaționale. Nu Dumnezeu decide lucrul acesta, ci noi decidem. Fiecare asupra acestui sistem din viața noastră. În 1 Corinteni, în capitolul 15, versetul 33, apostolul Pavel ne spune că aceste sisteme, aceste două sisteme, ele nu sunt compatibile că aceia care sunt într-un sistem și operează în sistemul lor nu sunt compatibili cu cei care sunt în celălalt sistem. De aceea Apostolul Pavel ne spune și ne atrage atenția. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. În momentul în care privești spre celălalt sistem și vrei să satisfaci nevoia relațională, tu trebuie să înțelegi de la început că tu ești cel care decizi în ce sistem operezi și în al doilea rând, aceste două sisteme nu sunt compatibile. Că cei care au ales sistemul lui Dumnezeu, bazat și guvernat de legile lui Dumnezeu nu sunt compatibili cu cei din sistemul lumii acesteia. Și Iisus Hristos le spune ucenicilor și în mod special Ioan a prezentat lucrul acesta că nu numai că nu sunt compatibile dar aceste două sisteme sunt în luptă unul cu celălalt. Lumea vă urește pentru că m-au urât și pe mine. Voi nu sunteți din lume și voi nu sunteți din sistemul acesta pentru că eu v-am ales, v-am scos din acest sistem. În baza deciziei și alegerii voastre, eu v-am scos, v-am răscumpărat, v-am ridicat din această groapă și v-am pus într-un sistem de operare guvernat. De legile mele. În ceea ce privește zidirea unei relații, vreau să vă spun că această lucrare care este importantă pentru fiecare din noi este asemenea cu zidirea unei case. Și orice casă, atunci când o zidești, are trei părți importante. Fundația, zidurile și acoperișul. Haideți să vedem, pe teren spiritual, în viața noastră de zi cu zi, cum putem să zidim o relație. Mă gândesc că tinerii vor fi foarte atenți la lucrul acesta, pentru că majoritatea dintre ei... După ce au ajuns la maturitate, se întâmplă ceva. Nu mai sunt bucuroși în vechile relații. Părinții sunt demodați, nu sunt în style, nou, fashion, Ei mai greu să-i înțelegi și ei ne înțeleg mai greu. Și vine un moment în care ei văd că n-au stâmpări, n-au stare, nu le mai place să stea acasă. Caută ceva, caută o relație. Apoi, părinții, după ce copiii pleacă, se simt vitregiți pentru că nu mai au acea relație pe care au avut-o și se văd singuri și caută și ei ceva. După ce li s-au căsătorit, copiii întreabă, auzi, dar ce faceți? Am nevoie de nepoței, vreau să am o relație cu ei, să-i cresc mai bine decât v-am crescut pe voi. Acum am experiență și n-am responsabilitate față de ei. Și am să le fac toate mofturile și voi vezi zice, nu te las la bunicul, nici la bunica, pentru că te răsfață. Fiecare din noi, indiferent de vârsta pe care o avem, avem nevoie de relații. Tânjim după relații. Tânjim după persoane cu care să putem să ne simțim bine, să putem să experimentăm nivele ale părtășiei într-un mod deosebit. Fundația unei relații este relația cu Dumnezeu în sistemul lui Dumnezeu, vorbesc. Nimic altceva nu poate să susțină, să facă mai trainică o relație decât relația cu Dumnezeu ca bază a relațiilor noastre. De fapt, în sistemul lui Dumnezeu există trei dimensiuni ale relației. Este relația cu Dumnezeu, relația cu noi înșine și relația cu alții din jurul nostru. Relația cu Dumnezeu, spuneam că este fundația și că de fapt pe această fundație se zidește relația cu noi înșine. Așa cum am spus duminica, viitoare, duminica trecută, că imaginea de sine pe care noi trebuie să o avem sau relația noastră cu noi înșine trebuie să fie bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Și când ai această imagine, tu ai o relație cu tine deosebită. Tu nu te mai simți vinovat pentru că tu ți-ai rezolvat vinovăția. Tu nu te mai simți condamnat pentru că tu ești mântuit, tu ai fost răscumpărat. Și relația cu tine este o relație binecuvântată. Dar în momentul în care tu ai o relație bună cu Dumnezeu și cu tine, poți să dezvolți o relație binecuvântată cu oamenii din jur. Dar dacă tu nu ai o relație cu tine, să zicem că ai o relație cu Dumnezeu, la un nivel oarecare, dar n-ai o relație cu tine, imaginea ta de sine este deteriorată de ceea ce au spus alții despre tine, tu nu vei putea închega o relație cu alții care să fie o relație trainică. La un moment dat, chiar dacă tu vrei, Chiar dacă celălalt vrea, vor apărea tensiuni, pentru că tu nu ești într-o relație cu tine și nu poți să dai mai mult pentru altul. Legitatea lui Dumnezeu în sistemul lui Dumnezeu spune așa cum tu te iubești pe tine, să iubești pe propriile tău. Și iubind pe aproapele tău, dovedești că îl iubești pe Dumnezeu. Deci, relația cu noi înșine, și aș vrea să fiți foarte atenți aici, relația cu noi înșine și relația cu alții dovedește relația noastră cu Dumnezeu. Deja vă vi tu și îmi spui, "Ah, eu am o relație extraordinară cu Dumnezeu. Și văd că ai o imagine de sine foarte scăzută. Negativă. Și văd că nu te poți relaționa cu nimeni. Biblia ne spune modul în care ne relaționăm cu noi înșine și modul în care ne relaționăm cu alții dovedește relația noastră cu Dumnezeu. Seriozitatea noastră într-o relație dovedește seriozitatea noastră cu Dumnezeu. Ce ziceți dacă doi tineri, un băiat și o fată, ajung la concluzia că ar fi bine să aibă o relație unul cu celălalt și își dau întâlnire și unul vine după jumate de oră, după ora după care au fixat această întâlnire? Cam cum credeți? Cât credeți că va merge? Și repetă lucrul acesta. Cam cât credeți că va merge această relație? o odată, se acceptă scuzele, n-a venit tramvaiul, s-a împedecat bicicleta, n-am avut benzină la mașină. Știu eu ce alte scuze pot apărea. Dar vine un moment în care cei doi stau în față, în față și spune, ascultă, tu spui că ții la mine. Dacă ai ține la mine, nu mai face să aștept 15 minute, 20 de minute, o jumate de oră. Faptul că întârzii înseamnă că motivele pentru care întârzii sunt mai importante decât mine. Și m-am gândit aici, spuneam că noi dăm întâlnire lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu ne dă nouă întâlnire. Spuneam, noi suntem liberi să ne întâlnim la ora 11, la ora 12, la ora 5 după masă. Când vrem noi, dacă îi spunem Domnului, Doamne, atunci ne întâlnim și ne strângem aici, Domnul este prezent exact la timpul la care noi am stabilit întâlnirea cu El. Dacă tu vii mai târziu, înseamnă că e o problemă. Și dacă se repetă numă, lucrul acesta, înseamnă că problema a devenit un obicei și că relația ta este amenințată. În ceea ce privește fundația, este foarte clar că relația noastră cu Dumnezeu Stabilește relația cu noi înșine și relația noastră cu alții. De aceea este important că suntem tineri, că suntem mai în vârstă. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut o ființă relațională, dacă vrem să operăm în sistemul lui Dumnezeu, să trăim o relație cu Dumnezeu să ne întâlnim cu Dumnezeu zilnic, să stăm de vorbă cu El, să facem prioritar lucrul acesta pentru noi și apoi să avem o imagine de sine, o relație cu noi înșine binecuvântată. Și când noi vom avea o relație cu noi înșine corectă, reală și pozitivă, atunci putem să ne apucăm, să avem relații cu alții, să ne apropiem de alții. Al doilea lucru în zidirea unei relații sunt zidurile. Zidurile unei case sunt făcute din cărămidă, fier și beton. Și toate acestea puse împreună, legate cu mortar, cu liant, Devine o structură de rezistență puternică pentru casa respectivă. Cum putem să ne zidim noi zidurile relației noastre? Primul lucru, primul material de care trebuie să dispunem este caracterul. În cadrul unei relații, caracterul este foarte important. Caracterul este ansamblul însușirilor psihice, morale, spirituale, în mod personal, cu caracteristici individuale. Caracterul nostru este foarte important în momentul în care noi decidem să intrăm într-o relație. De aceea, noi trebuie să înțelegem că nu se potrivește fierul cu lutul. Așa cum Daniel spune. Pentru că fierul, dacă vrei să-l bagi în construcția unei case, trebuie să-l pui în beton. Și numai betonul cuprinde, leagă fierul. Un caracter, dacă intră într-o relație cu un alt caracter, ele trebuie să fie compatibile. Ele trebuie să poată să se înbine, să se lege unul de celălalt. Să se întrepătrundă, să existe o legătură strânsă și solidă. Acolo unde caracterul este caracterizat de onestitate, loialitate, credincioșie, perseverență, responsabilitate. Și... Se caută o relație, acolo numai un caracter de genul acesta se poate îmbina și poate realiza o relație trainică. De aceea, cine este responsabil de caracterul nostru? Dumnezeu? Noi suntem responsabili. Dacă ne pregătim pentru o relație, trebuie să ne pregătim caracterul nostru ca să poată să fie guvernat de legitățile lui Dumnezeu care definesc și guvernează caracterul oamenilor care sunt în relație cu Dumnezeu. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, în Coloseni, în capitolul 3, versetul 12. Astfel, dar ca niște aleșa lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu credincioșie. Toate aceste lucruri sunt... Componente, ingrediente ale caracterului caracterizat de relația cu Dumnezeu. Și când doi oameni au un caracter bazat pe relația cu Dumnezeu, aceste caractere se aseamănă, sunt compatibile, se atrag, se împlinesc unul pe celălalt. Al doilea element important în zidurile relației noastre este comunicarea. Fără comunicare, nu poate să existe o relație. Modul în care noi comunicăm cu Dumnezeu se răsfrânge în modul în care noi comunicăm cu noi înșine și în modul în care comunicăm cu cei din jurul nostru. Dacă caracterul fixează structura în zidurile relației noastre, comunicarea este cea care fixează atmosfera în care are loc această relație. Și dacă noi, în comunicarea noastră, suntem niște persoane pozitive, suntem niște persoane care binecuvântăm, suntem niște persoane care suntem sensibile și observăm ce se întâmplă în jurul nostru și privind spre laturile pozitive, nu spre cele negative, pentru că trebuie să înțelegem, niciunul din noi încă nu am ajuns perfecți. Și fiecare din noi avem latura pozitivă, lucruri care sunt bune în viața noastră și avem lucruri negative. Când vrei să intri într-o relație, niciodată nu trebuie să te uiți la lucrurile negative și tot timpul să le pomenești. Să fii critic tot timpul, să fii nemulțumit tot timpul, să fii negativist, să vezi ce e mai rău, un om de genul acesta care intră într-o relație va sufoca această relație prin negativismul, prin criticismul și prin poziția necorespunzătoare pe care o are. Imaginați-vă un soț și o soție și ori de câte ori soțul vine acasă, se uită și zice, da, n-ai măturat astăzi. Dar de ce? Dar nu vezi că îi prinde praf. Intră în bucătărie, dar mâncarea asta ai făcut-o. Mânânâncă așa rea mâncare n-am mâncat niciodată. Ce ziceți? Ajută relația? Unde va dormi omul acesta noaptea? Dar dacă vine acasă și cu toate că a avut probleme la serviciu, vine și cu o față zâmbitoare, și în timp în soția și îi spune: "Mă bucur Că te văd, abia am așteptat să vin acasă, m-am gândit la tine tot timpul cât am fost la servici. De multe ori șeful mă întreabă: ce cu tine? Unde te tot gândești? Mă gândesc la soția mea. Și intră înăuntru și spune: Parcă e un palat, apartamentul acesta, casa aceasta. Și tu ești regină în palatul acesta. Și intră în bucătărie și spune o mâncare extraordinară. Nici cei care au terminat studiile culinare nu fac așa mâncare ca și tine. Unde va dormi omul acesta? <rători> e greu de presupus? Nu e greu. Doamne, ajută-ne, pentru că suntem ființe relaționale să comunicăm pozitiv. Apostolul Pavel ne spune în Colosenii, în capitolul 3: Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină, are motive temeinice, să se plângă de celălalt. Iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos. Cum ne-a iertat Hristos? A decis să ne ierte. În harul lui ne-a iertat, a meritat noi să ne ierte. Nu! El a plătit prețul iertării noastre. Cum v-a iertat Hristos, Așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii, pacea lui Hristos la care ați fost chemați să alcătuiți un singur trup să stăpânească în inimile voastre. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în mijlocul vostru. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu cântări. Lăudați-L pe Dumnezeu, fiți mulțumitori, continuă El și spune, în orice situație a vieții voastre, faceți tot ceea ce faceți în numele Lui Isus Hristos, nu ca pentru oameni. Doamne, dă posibilitatea aceasta, lucrează în viața mea, ca modul de comunicare să fie acesta, guvernat de iertare, guvernat de pace, de dragoste, de îndelungă răbdare, de mulțumire. Îndepărtează, Doamne, critica din limbajul meu. Îndepărtează nemulțumirea din limbajul meu. Îndepărtează, te rog, Doamne, lipsa de răbdare. Ajută-mă, Doamne, să pot să comunic pozitiv pentru ca tu să zidești relațiile mele. Tu să binecuvântezi relațiile noastre. Al treilea lucru foarte important în zidurile relației noastre este sistemul de valori și prioritățile noastre. Tineri, fiți foarte atenți! Oamenii în vârstă, adulților, fiți foarte atenți! O relație nu se poate zidi dacă sistemul de valori este diferit și dacă prioritățile sunt diferite, pentru că unul va trage cea, celălalt hois. Asta numai la țară să știe. Voi nu puteți traduce lucrul asta. Unul va trage într-o parte, celălalt va trage în cealaltă parte. Unul va vrea să meargă să se roage, celălalt va vrea să facă alte lucruri. Unul va vrea să citească cuvântul lui Dumnezeu pentru că el are un sistem de valori bine definit. El știe că cuvântul lui Dumnezeu este hrana sufletului lui. Celălalt zice, ce tot citești în cartea aia? Unul va vrea la televizor, celălalt va vrea stăruință în rugăciune, va vrea să se apropie de Dumnezeu, vrea vrea să intre adânc în cuvântul lui Dumnezeu, nu numai să-L citească, dar să-L studieze. Nu se poate zidi o relație fără același sistem de valori și fără aceleași priorități. Este simplu, este clar. Și este corect. Al treilea lucru în zidirea unei case este acoperișul. Acoperișul este foarte important. Pentru că dacă n-ai acoperiș, poți să ai pereți foarte buni, caracter cu coordonate clare comunicare destul de bună, sistem de valori destul de bun, în momentul în care lipsește acoperișul, ploaie în casă și nu te poți odihni. Caracterul, comunicarea și sistemul de valori devin niște lucruri rigide care în loc să te încălzească te răcesc și părăsești relația. De multe ori s-a întâmplat că oamenii își puneau întrebarea: "Mă cum l o putut părăsi, domne, Cum o putu pleca?" Ce s-a întâmplat? Simplu. Ascultați ce spune apostolul Pavel în Coloseni în capitolul 3, versetul 14. Mai presus de toate acestea, după ce înșiră caracter, comunicare, sistem de valori, mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Îmbrăcați-vă cu dragostea care se bazează pe legământ, dragostea de tip agape. Dragostea care nu ține de înfățișare, nu ține de vremea cu soare, nu ține de vremurile vesele și bucuroase sau de vremurile succesului, ci dragostea care este aceeași indiferent de circumstanțele care sunt în jurul tău. O femeie din Corea, pe timpul războiului corean, pentru că era gravidă în luna șaptea, a decis să fugă din fața frontului și să se refugieze în sud. În timp ce pleca, ea avea o adresă de la niște misionari în care, la care avea asigurat un loc în care va putea sta pentru o perioadă de vreme. Datorită călătoriei, pentru că a călătorit pe jos, datorită stresului la care a fost supusă, la un moment dat, când se afla în câmp, pe un drum, i-a venit vremea nașterii. S-a uitat în jur și a văzut un pod care credea ea că o va scuti pentru că era iarnă. Era foarte frig. Știa că nu mai are posibilitatea să meargă în localitatea care urma, să găsească adresa spre care ea se îndrepta. Și acolo, sub pod, a născut un copil. Era iarnă. Avea de ales... Două lucruri, să trăiască ea sau să trăiască copilul. A început să se dezbrace și după ce a născut copilul, l-a înfășurat în hainele ei. Frigul a cuprins-o și la un moment dat și-a pierdut simțirea. A trecut noaptea și dimineața misionarii treceau pe podul respectiv să meargă într-o altă localitate. Și în timp ce mergeau cu mașina, au auzit un plânset de copii. Imediat au oprit mașina, au coborât sub pod și au văzut acolo pe cea care i-au dat adresa, era dezbrăcată, copilul era înfășurat în hainele ei, copilul plângea și ea era moartă. Au luat copilul, l-au înfiat, l-au crescut, pe ea au înmormântat-o. Ce dragoste a avut această mamă? Pentru copilul ei. O dragoste care s-a manifestat în momentele cele mai critice, în momentele în care era pusă în câmpănă viața ei și viața copilului și a decis să salveze copilul. Aceeași dragoste ne-a arătat-o Dumnezeu nou. Ca să ne scape din mocirile la păcatului, din condamnarea veșnică. În timp ce s-a făcut o tăcere în cer, leul din seminția lui David, fiul lui Dumnezeu, s-a ridicat și a spus, mă duc eu, sunt gata eu să mor. Pentru ca rasa umană să fie mântuită și salvată. Ioan încearcă să cuprindă cuvintele pe care le-a spus Isus Hristos. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Să căutați relații de genul acesta, relații, care au acoperișul dragostei, o dragoste de tip agape, o dragoste bazată pe legământ, o dragoste care se comportă în același fel, indiferent de situațiile, de circumstanțele prin care trecem. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Proverbe 17 cu 17, prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Imaginați-vă la pilda samariteanului milostiv care nu-l cunoștea pe cel care a căzut între tâlhari. Nu avea nicio relație cu el. Dar pentru că a venit nenorocirea în viața lui, omul acesta care avea resursele unei iubiri de tip agape, care nu era dator să facă ceea ce a făcut, s-a plecat asupra lui, i-a șters rănile, a pus ulei și vin, l-a pus pe asinul lui, l-a dus la un han, a plătit hangiului și a spus, mă întorc. Și tot ce vei mai cheltui, am să plătesc pentru el. N-ai vrea să ai, să întâlnești în călătoria ta terestră un om de genul acesta care să spună, sunt gata să fac orice pentru tine. Frații mei, stimați creștini, tânjim după aceea. Pentru că Dumnezeu a implementat în mod genetic în ființa noastră nevoia aceasta relațională și nu o relație așa numai de ochii lumii, ci o relație profundă, o relație adâncă. Acum, noi trebuie să înțelegem că nu vom putea avea toți același nivel de relație. Că sunt puține persoane cu care ne putem relaționa la nivelul acesta. Dar avem nevoie de așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în proverbe, capitolul 18, versetul 24, Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Uitați-vă la Isus Hristos. Isus Hristos și-a ales 12 prieteni. Din diferite medii le-a spus, vino, vreau să am o relație cu tine. Vreau să fim împreună. Lasă pescuitul, vom merge împreună, vom face împreună lucrări. Și 12 ucenici au fost în jurul lui, 3 ani și jumătate au avut o prietenie, mâncau din același loc, se bucurau în același mod și aveau aceeași învățătură. Dar din cei 12, trei au fost mai apropiați de Isus Hristos. Au fost situații în care numai pe cei trei, Isus îl lua cu el. Și dintre cei trei a fost unul cu care a avut o relație mai intimă. Numai unul a avut îndrăzneala să-și rezeme capul pe pieptul lui Isus Hristos. Și când au văzut ceilalți relația dintre ei, eu au zis, cu ce, acesta ce se va întâmpla? Dacă atât de apropiați sunteți și o relație atât de strânsă, ce se va întâmpla dacă tu pleci? Sunt nivele ale relației. Dar rețineți, fiecare din noi suntem chemați să avem relații. La diferite nivele. Relații care ne vor ajuta să împlinim această nevoie implementată de Dumnezeu în ființele noastre. Un alt exemplu îl avem pe David și pe Ionatan în 1 Samuel, capitolul 18. Vedem pe acești doi tineri, cu toate că Ionatan era fiul împăratului și succesorul la tron. El care știa Că David este un nunț al lui Dumnezeu, datorită prieteniei dintre ei, a renunțat la tron. L-a sprijinit pe David. Ăsta-i prieten cu adevărat. Aceasta este o relație care recunoaște binecuvântarea lui Dumnezeu, care recunoaște intervenția lui Dumnezeu în cel cu care are o relație. Ești aici în această dimineață și constați că, într-adevăr, Dumnezeu vrea, și așa te-a făcut El, să ai o relație. O relație în familia ta, pentru că familia a fost creată de Dumnezeu pentru ca omul să aibă o relație strânsă, intimă, la nivelul națiunii tale, la nivelul bisericii. Apostolul Pavel spune că la nivelul bisericii noi suntem ca niște mădulare puse într-un trup, că între noi trebuie să existe o relație atât de strânsă încât să simțim unii cu alții, să putem să venim unul în ajutorul celuilalt, să fim într-o relație, strânsă, intimă, ne vom putea relaționa cu alții numai în modul în care ne relaționăm cu Dumnezeu. Și în această dimineață, dacă au fost probleme în viața ta ca urmare a relației, relației care poate n-a fost zidită corespunzător, poate nu are fundația corespunzătoare, poate că elementele constitutive ale zidurilor relației tale n-au fost solide. Caracterul tău, modul în care tu comunici, sistemul tău de valori și prioritățile tale. Poate că Acoperișul relației a lipsit în această intensitate. Poate că ai fost motivați. Proverbele spune, atunci când ești bocat, ai mulți prieteni. Mulți vor să vină în anturajul tău. Când ai succes, foarte mulți vor să fie alături de tine. Săracul Costel Busuioc atâția prieteni au avut în ultimul timp Până și președintele la sunat. Cine se gândea la el când era fără succes, când era un masior, când era la oi, când era la construcții? Cine s-a gândit să-l sune pe el? Soția și copii. Și-au avut poate câțiva prieteni. Când ai succes, toți gravitează în jurul tău. Când ești tânăr, când arăți bine, când ai bani, când ai o mașină frumoasă, când ai două mașini care vrei să le dai la cineva, prieteni cu cară. coboară-te cu picioarele pe pământ, reține. Dacă toți prietenii te vor părăsi, există unul care va rămâne în tine. Există unul care se va coborâ în groapa în care vei cădea și te va pune pe umerii lui. Dacă n-ai siguranța în lumea aceasta că relația se poate stabili la un nivel a acestei dragoste de tip agape, există o șansă pentru fiecare din noi și această șansă este Isus Hristos. În momentul în care dai mâna cu El, ai siguranța acestei relații și vei dori să te întâlnești cu El, vei dori prezența Lui, vei, veni, vei dori să vii în prezența Lui și să-L și să-ți exprimi în mod deschis sentimentele tale față de Dumnezeu. Dacă n-ai această relație în această dimineață, nu-i greu, e tare simplu. Spune-i lui Dumnezeu, Doamne, sunt singur. Și Tu ai zis că nu-i bine să fiu singur. Oamenii mă huiduiesc, oamenii mă împing de pe un scaun pe altul, oamenii nu-mi recunosc calitățile pe care le am și tot timpul spun de defectele mele. Doamne, Adum pe cineva care să vadă ceva bun în mine. Adum pe cineva care să-mi spună un cuvânt încurajator. Adum pe cineva care să mă ridice din această stare și să-mi spună, tu poți! Și să am pe buzele mele cuvintele apostolului Pavel care spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Amin. În această dimineață, prin deschiderea inimii tale și prin invitația pe care tu o faci înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate, Dumnezeu intră într-o relație cu tine. Le spuneam candidaților de la botez că în momentul în care noi îi spunem da lui Dumnezeu și îi deschidem ușa, el intră la noi, stă la masă cu noi. Cinează cu noi și noi cu el. Deschideți inima în această dimineață. Nu fi îndărătnic, nu-l pune pe Dumnezeu pe același taler al cântarului vieții tale pe care ai pus pe ceilalți care au avut o relație cu tine și motivația lor n-a fost corectă. Ceea ce vrea Dumnezeu este ca tu să-ți petreci veșnicia împreună cu el. Atât de mult te iubește. El nu este plictisit de tine, el vede valoare în tine, de aceea a dat prețul cel mai mare pentru răscumpărarea vieții tale. El te cheamă pe tine și vrea să te facă un fiu de împărat. Vrea să te binecuvânteze nu numai în veșnicie, ci și aici. Domnul să lucreze la inima ta. Domnul să-ți împlinească golul acesta pe care tu l ai în inimă de o relație adevărată, strânsă. O relație care va împlini ființa ta și vei trăi pe pământ cerul și binecuvântările lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și haideți să dăm glas sentimentelor pe care le avem acum față de Dumnezeu. Ceea ce simțim noi față de Dumnezeu, aș vrea să venim înaintea Domnului și să spunem Doamne, am nevoie de Tine mai mult ca orice, Doamne. Am nevoie de această relație pentru că ea, ea este baza relației mele cu mine însumi și cu oamenii din jurul meu. Schimbă ce trebuie schimbat în viața mea dar cercetează în această dimineață și Domnul îți va asculta rugăciunea. Haideți să intrăm în această rugăciune sinceră și deschisă înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem ceea ce simțim.